Blestemul de a uita Alerg să prind aceste coși de ouă Ce cad pe noi, de dincolo de noi Ce ne întorc privirile înapoi Către uitarea hărăzită nouă Să facem totul să uităm, iubito Pe ura veche nelund dobânzi Să fim aceiași oameni singuri, blânzi Uitând și calomnia ce-au stârnit-o S-a negrit privirea mea albastră și mult s-a înseninat privirea ta. E cerul pasărea ce spre a zbura, nezvârle aceste coji peste fereastră. Cum ninge peste noi ar fi așa. Blestemul nostru e uitarea noastră.